268 Cruciadele, eschatologie și politică. Istoricii și filozofii secolului luminilor de la Gibbon și William Robertson la Hume și Voltaire au caracterizat cruciadele drept penibilă de flagrație de fanatism și nebunie. Această judecată, cumva mai nuanțată, este împărtășită încă de numeroși autori contemporani. Totuși, cruciadele au constituit un fapt de prim ordin în istoria medievală. Înainte de începutul cruciadelor, centrul civilizației noastre se găsea la Bizanț și în țările califatului Arab. Înaintea ultimelor cruciade, hegemonia civilizației trecuse în Europa Occidentală. Istoria modernă s-a născut din această deplasare de centru de greutate, dar prețul foarte ridicat al acestei hegemonii ai Europei Occidentale l-au plătit mai mult Bizanțul și popoarele din Europa Orientală. Ceea ce ne va reține vor fi semnificațiile religioase ale cruciadelor. Originea și structura lor esatologică au fost bine evidențiată de Paul Alphandery și Alphonse Dupron. Citez. În centrul conștiinței de cruciadă este, atât pentru clerici cât și pentru neclerici, datoria de a elibera Ierusalimul. Într-o cruciadă se exprimă cel mai puternic ideea unei duble împliniri, a vremilor și a spațiului omenesc. În acest sens, spațial, semnul împlinirii vremilor se traduce prin întâlnirea neamurilor, împrejurul orașului sfânt și matrice a lumii, Ierusalimul. închei citatul. Caracterul eshatologic se accentuează pe măsură ce crește numărul semieșecurilor și al derutelor din cruciadele baronilor și împăratului. Prima cruciadă și cea mai spectaculoasă cerută de împăratul bizantin Alexis și de papa Urban I a fost predicată în 1095 de Petru Eremitul. După multe aventuri, masacrarea evreilor din târgurile de Perin și de Pedunere, întâlnirea celor trei oști france la Constantinopol, crucezii traversează Asia Mică și, în ciuda geloziei și intrigilor dintre conducători, cuceresc Antiochia, Tripoli, Edesa și, în sfârșit, Ierusalimul. Însă, peste o generație, aceste cuceriri erau pierdute și Sfântul Bernard predică o a doua cruciadă la Vezele, în 1145. O mare armată condusă de regii Franței și Germaniei sosește la Constantinopol, dar în scurtă vreme este nimicită la Iconium și Damasc. A treia cruciadă proclamată de împăratul Frederick Barbarossa la Mayenza, în 1188 este imperială și mesianică. Regele Franței, Filip August și suverantul englez, Richard Eu răspunde la apel, dar fără entuziasmul și grăbirea unuia ca barbarosa. Cruciații cuceresc orașul Sfântului Ioan de Acra și ajung în fața Ierusalimului apărat de Saladin, sultanul legendar al Egiptului și Siriei. Și de această dată, cruciada se termină cu un dezastru. Împăratul își pierde viața într-un oraș din Armenia. Filip August se reîntoarce în Franța ca să-l submineze paliatul său, regele Angliei. Rămas singur în fața Ierusalimului, Richard, inimă de leu, dobândește de la Salazin permisiunea ca oasta să se închină la sfântul mormânt. Unii contemporani explicau neputința capetelor încoronate de a elibera Ierusalimul prin nevrednicia celor mari și bogați. De fiind în stare să facă penitență, prinții și nobilii nu vor putea dobândi părăția lui Dumnezeu, așadar nici țara sfântă. Aceasta aparține săracilor, aleșilor cruciadei. Citesc, Eșecul tentativelor imperiale, garantate însă de legenda mesianică, atesta clar că opera de eliberare nu putea să aparțină puternicilor pământului. Închei citatul. Când Inocențiu al treilea proclamă cruciada a patra, 1202-1204, el scrie personal o epistol, lui Folkve de Nuyi, apostolul săracilor, una din cele mai remarcabile figure ale istoriei cruciadelor, după cum precizează Paul Alfanderie. Folkve îi critica violent pe boga și pe nobil și propovăduia penitența și reforma morală, drept condiție esențială a cruciadei dar el moare în 1202, când cruciații erau deja angajați în aventura care face din Cruciada a IV-a una din cele mai penibile episoade ale istoriei europene. Într-adevăr, animați de ambiții materiale și roși de intrici, cruciații, în loc să se îndrepte spre Țara Sfântă, ocupă Constantinopolul, masacrează o parte a populației și jefuiesc dezaurele orașului. Regele Bodoan de Flandra e proclamat împărat latin al Bizanțului și Thomas Marosini patriarh al Constantinopolului. Este inutil să zbovim asupra semi victoriilor și multelor dezastre ale ultimelor cruciade. E destul să menționăm că, în ciuda ex-comunicării Papei, nepotul lui Barbarosa, împăratul Frederic al II-lea, sosește în țara sfântă în 1225 și obține de la sultan Ierusalimul, unde s-a încoronat rege și a rămas vreme de 15 ani. Însă, în 1244, Ierusalimul căzun în mâinile mamelucilor și n-a mai fost recucerit niciodată. Mai multe expediții sporadice au fost întreprinse până la sfârșitul secolului, dar fără niciun rezultat. Desigur, cruciadele au deschis Europei Occidentale Orientul și au făcut posibile contactele cu Islamul, dar schimbările culturale ar fi putut avea loc fără aceste expediții sângeroase. Cruciatele au întărit prestigiul papalității și au contribuit la progresul monarhiilor în Europa de vest, dar au slăbit Bizanțul, permitând turcilor să se împlânte adânc în peninsula balcanică și au înveninat raporturile cu biserica de răsărit. În plus, conduita sălbatică a cruciatilor i-a ridicat pe musulmani împotriva tuturor creștinilor și numeroase biserici, care supraviețuiseră unei dominații musulmane de 6 secole au fost acum distruse. Cu toate astea, în ciuda politizării cruciadelor, această mișcare colectivă a păstat întotdeauna o structură eshatologică. Dovada o avem, între altele, în copiilor, care îi rupă brusc în 1212 în Franța de Nord și în Germania. Spontaneitatea acestor mișcări pare în afară de orice îndoială. Citez. Nimeni nu le-a stârnit nici în afară, nici în țară. Închei citatul afirmă un martor contemporan. Copiii caracterizați, faptul este, pe drept, cuvânt extraordinar, prin vârsta lor fragedă și totodată prin sărăcia lor, mici păstori mai ales, încep să mărșăluiască și săracii se alătură. Sunt poate în jur de 30.000 de mii care înaintează în procesiune cântând. Când sunt întrebați încotro merg, răspund la Dumnezeu. După un cronicar contemporan, citez, intenția lor era să traverseze marea și să obțină ceea ce regii și puternicii pământului nu sără. Fucerirea mormântului lui Hristos, închec citatul. Clarul s-o pusese acestei înrolări a copiilor. Cruciada franceză se termină catastrofic. Sosiți la marsindia, ei se îmbarcă pe șapte vase mari, dar două din cele șapte corobii sunt surprinse de furtună și e și toți călătorii sunt înghițiți de mare. Cât privește celelalte cinci corobii, cei doi armatori criminale le duc la Alexandria, unde îi vând pe copii lor sarazine și neguțătorilor de sclavi. Cruceata germană prezintă aceeași schemă. O cronică contemporană arată că în 1212, citez, a apărut un copil numit Nicolaus care a adunat în jurul lui o mare mulțime de copii și femei. El afirma că la porunca unui înger trebuia să-i ducă la Ierusalim ca să răscumpere crucea Mântuitorului și că marea se va deschide în fața lor, lăsându-i să treacă, așa cum s-a întâmplat altădată cu poporul israelit, închei citatul. De altfel, această mulțime de copii și femei nu aveau arme, plecați din jurul coloniei, îi coboară pe rin, traversează alpii și ating nordul Italiei. Unii ajung la Genova și Pisa, dar sunt împinși întărăți. Cei care reușesc să ajungă la Roma sunt simți să recunoască faptul că nicio autoritate nu-i susține. Papa le dezavuiază planul și tinerii Cruciați fac calea întoarsă. Așa cum arată un cronicar în Anales Carbacenses, citesc, ei s-au întors flămâni și desculți, unul câte unul în tăcere. Închei citatul. Nimeni nu-i ajutase. Un alt martor scrie, citesc, mare parte din ei au morți de foarme, prin târguri, în piețe și nimeni nu-i îngropa. Pe bună dreptate, Alfandéry și Dupron au recunoscut în aceste mișcări tema copilului ales, frecvent în pietatea populară. Este totodată mintul inocenților, exaltarea copilului de către Isus, precum și reacția populară împotriva crucia de baronilor, aceeași reacție care transpare în legendele ce au ca temă pe așa-numiții da furs, ai primelor cruciade. Recucerirea locurilor sfinte mai poate fi așteptată doar de la o minune și minuna nu mai poate avea loc decât pentru cei mai curați, copiii și săraci. Eșecul cruciadelor n-a nimicit înădejdele eschatologice. În scrierea sa de Monarhia Hispanica 1600, Tomaso Campanella îl implora pe regele Spaniei să financeze o nouă cruciadă împotriva Imperiului Otoman și să întemeieze după victorie Monarhia Universală. 38 de ani mai târziu, în ecloga închinată lui Ludovic al XIII-lea și anei de Austria pentru celebrarea nașterii viitorului Ludovic al XIV-lea, campanela profețește recuperație teresancte, precum și renovație seculii. Tânărul rege va cuceri întreaga lume în o mie de zile, răpunând monștri, adică învingând regatele păgânilor și eliberând Grecia. Mahomet va fi alungat din Europa, Egiptul și Etiopia vor redeveni creștine, tătarii, persanii, chinezii și întregul orient vor trece la creștinism. Toate neamurile vor forma o singură creștinătate și acest univers regenerat va avea un centru, Ierusalimul. Biserica, scrie campanela, a început la Ierusalim și la Ierusalim va reveni după ce va fi înconjurat lumea. În tratatul său, la prima e la seconda resurrețione, Tomaso Campanella nu mai socotește precum Sfântul Bernard cu cerirea Ierusalimului drept o etapă către Ierusalimul Ceresc, ci ca o instaurare a împărăției mesianice.